Në para këti dhe se e lusim Allahun që i më mirësit edhe urësit e ti ti zbrat në mesin e muslimanve anë e manë botës o zotë të lusim në këtë ditë gjumonë për trazimin nga gjumi ti këthahemi na vatë vetës a me ju këthi vatë vetës dhe me thonë me ju këthi orarit Allahu gjëlle gjële lu që ajë për ne dhe për dobit e tonë asë briti aje ka hem në gjithë sejtë kur anë i kerim të cilin të të e së bjegon sëndet i Muhammed Mustafa s.a.s. e në kodin e këtive visedave të fundi ditave gjumona jemi kap me punën, me fjallën pun në islam duke i sqaru ajetët në Kurani Kerim edhe hadiset e Muhammed Mustafa s.a.s. e eventualisht edhe dë një prej fjallëve të dë njenit prej ulemove edhe dë një vej për dë një shembul prej shembujve në historien kuranore edhe në historien e pasër që dora e shëndosh e njeriu se loi në kët botë me kusht që na të largohemi, asaj historie që la e ka emrin histori, ju ka vënë e as pak s'ka të bën me histori, ndoshta eventualisht ajo i shmonton rradhat edhe façet e historisë. Ìn dheuari jepot, Allahu Kurani i Kerimi ne ka zbrit simbol për çdo gjë ah dhe rregull. E ka e ka zbrit sistem për shijes, këtana e përdorim gjithë një. Pra për hapërpun ka mundë siqinë të orientomi me lajme, me frite, me pemë, me vyrtite, me kokra, të punë me thjera, duke e pasë Kurani Kerimin, duhet shofin së pari shka zhota i për ta. Sa Allahu gjëlle zëleluhur Kurani, sa wakoli ameluhu, o Muhammed, thua i umetit tanëlit punojnë, thua i umetit tanëlit kapën për punën, fa sa jara Allahu amelekum wa rasullu, Allahu ditë në gjikimit Eve në këtë botë këtu, do t'ja vëtregon muslimanve rezultatët e vep, veprimit mirë të atyre. Rezultatët e veprimit mirë të atyre. Në të njëjtë në kodë do të ruhen rezultatët e veprimit me të këqia, do t'jesin e o do t'ngecin ato me u pagujt me to në esër nëse ato nuk kanë hulum tush katërimin e atyre me vepra, se si islam, islami e si regulon që është në punën e keqë e kur t'apajsh me qka me mbulua të. فهل جزاء الاحسان الا الاحسان صلى الله عليه وسلم تمير الله يباغوي متهير وجزاء سيئات سيئات مثلها فتكيشن يباغوي متهتش سي ايو كتوث الله جل جلاله في القران الكريم برا نكاد بوك يان بون دي اتا يان ياتميرا يا يان بكسيا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره اي تيباني في برسا ني جرينت اتمي të mire ësha nësër o me jë amel mithka në dharratin sharrën jëra a i që banjë i grins ato mike të punë me të kxia edhe atë e shafë nësër inna kuna në stënësikhu ma kuntum të amelun sa në ishenuim edhe registruim të mdojat edhe të voglat ju që po i banim ndëruar e gjëmat ndëruar besimtar këto ishin fjalë të shirëse të temës me të cilin na sot dhe të mire me insha Allahu ta'ala ka thonë kurani kërim Allahu gjëllë gjëllë, luhu do të shëpë nësër. Aje shëpë sotë, aje din para se të bëjshë mira, apo jo mirë se qka kejme bojë, e din, po nuk të ngushton, nuk të kushtë zonë me bojë mirën, në të kejshën të kalonë të jemë e zgjelatë. Ta wara su luhu kështu pro, para gjithë madhërithë allaut, edhe para gjithë brezeve prej ademit e dherin fun, në esër edhe qëjrëve do t'ju abanë Allahu mundësi Ne kërranin Allahu dhe zelalu me i pa punët tu aty edhe të njëjë i çetrit. Rezultatet e punëve të çetrit. Fa ta yar Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ne jomat ndarshëm me këtë ajetin çaq tash që bënam një flitëm të ati e jo komend se kemi kohë. Do të futem në ajet të tjera dhe në hadithat e Muhamedit Mustafa's për ta vazhduat atë që ditë jumëja para e kemi shpjeguar lidhje me fjalën punë. Fjalët e fundit të dërësit kaluar në gjumon që i ka në ishin në ajetin hud, ajetin 37 edhe 38, në surët hud, Allahu gjëllë në gjëlelu sa, wasnail full kebi ajuni na në lidhje me nuh a.s. në ndërtimin e atinëse, ka prezentu dikush prej në esh në javën që i ka lojnë dërësit në gjumon. Thanë, në pikat shkurta pra, ndërtoja njën parasive të urë. Fjala ishte prej dërësit që i ka ngejnë javën e kaluar, Mos para simeton tha Allahu xhi mos bërat gabim. Mos ndodh e të gabohet në të, se një ndërtim i një, ga, një gabim në ndërtimin e saj është fundofja e popujve edhe njerëzve që do të hipin në të. Pra, ania nuk ka as rregull që ajo të fundoset, por mos me u fundos duhet të ndërtohesh ken tarisht, duhet të punohet mirë. Allahu xhellahu ta u Ayubet wa qaddir fi sardi thaj e lekin e luftës banë me koncept të bukur, banë në përmet inxinjeringut të ndërtimit ati përshka këta i zbanë me qenë nga bimë. Edhe samë kështu pra, edhe bujku, edhe bujku i cili mirët me tuk, edhe ai që i shkonë në arme punu me vijën me, me punën e vetë, e përmendëm një shembul, javën e kaluar se edhe ai lehet prej kushteve, ashtë që lehet ati të jenë drejt bobe, Për kushteve të atij është i njerëzit kur ka rrugës, të kapërcajn rrugës, ta pëlqejn punën e atij. Ai bot atij belehet as i bot, masi e kaq, masi e ka bën veprimin mirë, ajo Allah u gjelë në Nuk e ati. i jep punë Allahu dhe lë zëllalu. Nuk jep pesh shpinën e atij. Ai duhet t'i bën drejt, ai duhet t'i ja bën shërbimin mirë. Kjo vazhdon për gjithë zënatlit. Kjo vazhdon për gjithë njerëzit që janë në administratë. Kto vazhdon për gjithë njerëzit që i udhëhecin shtetin edhe janë uniformë. Kjo vazhdon për gjithë civilët e qytetit. Kjo vazhdon për ulemot, kjo vazhdon për muezzinin edhe imamin edhe xhamatin, vazhdon për të gjitha. Tha Allah, tha Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allahu yuhibbu min al-abd idha amila 'amalan an yutqinahu." Allah don prej robëve të vet, nëse krij një punë, ta bën të, të përkryer. Nëse krij një punë, aj ta bën të, të përkryer. Sot me siguri Nuk jemi ndoshtë ta në të qeshtje në spjegimit të kvalitetit punve, asë të kvantitetit, po punën si punën për gjithësi. Fa ndërtoja njën, edhe ndërtoja atem mirë me kujdes që më zbogat gabim se fundosët populli, fundosështi me ta. Kullë më amërra, alejhi, mela, u minka, u mihi, sakhiru, u minhu. Sa her që kaluan populli vetë rafati që nuk besojshin Në te i thënë haj, Bënshin hajgarë me te tha Inna në shkharu minkum Këma të shkharun Tha dhe në do të talëmi një dit Si kur ju që i po të talëmi Edhe në do të talëmi një dit O ju pra O ju njërz O ju që i pre jashtë gjamiës Shka shkharë për, për, për në dy gjojmë Në përme gjitha Apo në përmet majës bukës lapsit Se ju përsoni Ata që përshkojnë gjamië, thinë gëjtë dhe i thinë balin Edhe të një arpërndim se përsoni baba jam Ashfal 33 vite me radhë Por nuk prupro gjopre i gjamië Ska gjopre i asaj O ju që i po utalni me emrin e Allahu gjëllë gjëlelu O ju që i po utalni me ligjën e kryusit të njerëzijet A i cili e ka emrin në madhë O ju që i po utalni me normat e hajgjit edhe me normat e fjallës të ngritur, ma të lartë tëhën dhe ma të shëjtë, të Allahu Gjellë Gjellalu hu. Inna në shkharu minkum këma të shkharun, edhe nani ditë do të vjenë ditë ajon, do të talë në me ju mos në këtë botë, do të talë në me ju ditën e gjikimit, kër Allahu Gjellë Gjellalu hu gjennet ljutë, si pas fjegimeve tona në surët u la araf në Ramazarin që ka kalu, do t'jam vundson Allahu njerëzve që do të hyjnë në xhennet, që kanë kryer veprat më të bota mira, me bisedu me xhehenemlit. E do t'jam vundson edhe xhehenemlive me bisedu me xhennetliun. Njëni për të qenë të mirë etj. për tani dënimin e dashërimin e Allahut thall. Fa apo na i pini me pi pak prej atij ujit që po pinin ju në xhennet, fa xhennetlit inna Allahu harramaha ala al-kafirin fa Allahu chafirave edhe së lëmqarëve, edhe hajgarëjjive, javë ka bërë haram. Javë ka bërë haram. Inna nësë kharuminkum kema të të shharun, oj ju mos luni me ateqin këtë botë e ka emnin minare e zonit. Oj ju mos bani hajgarë me ateqin këtë dunjo e ka emnin mi harab i gjemis. Oj ju mos bani hajgarë me ateqin këtë dunjo e ka emnin abdes. O ju, o ju njerëzien i jashtë arjamish, edhe e konsideroni veten jo musliman. En të më falni, e konsideroni veten musliman. Nëse e konsideroni veten musliman, uleni ballin binin tok, jo vetëm binin tok, po ndini e knafsin më të madh në atrast kur jeni me ballin tok, nëse Allahu e doni se Rasullullah sa me një hadith, aqrabu ma yakunu al-abd ila Allahu wa huwa sajid. Masa afërmi ta Allahi je Atëher kërë kërë ke, ke balin të ok Atëher je masa afërmi Atë kërë ke balin të ok Atëher je maj dashurit ta Allahu Sa fjarë tjetër Për kjo qka është Kjo është pun Kjo është pun Kjo është pun e cila Në afërën edhe në mësën të punë të gjera Kjo është pun në tabelën e shumëzimit Të punëve të islamit në numër një e pas taj në numrin di vjen ajo që ashe lidhë me për dorën e jo për balin në mozë ashe lidhën për balin e njëriut kurse puna në arën tone edhe në zduqonin ton zejtar ashe lidhë me për dorën tone e para pik duështi dalojsh një në prej qetërës puna e cila në këtë bot ashe lidhën me balin ashe numër një ajo që ashe lidhën me dorën ashe numër di e këta pra si pas islamit që ta shë e këj rastin me nënvizuk që ta shekirasin me morë formullë të dërësit, njonja edhe qetra, e boj një gjo për të sinin Allah u gjëllë gjënali unë Kurani Kerim sa, ne nuk i dalojmë të muslimonin amodhin prej punës, përka fitori a robi që i banë. Nuk i dalojmë. Përka paga sa që i kimi me i paguit, nuk i dalojmë sa në Kurani Kerim, u atilke lë gjënde tulleti u ristu muha bima kuntum të amelunë sa në gjennet do t'hini si pas veprimit mirë që keni bo e nuk sa si mas namazit që keni bo e nuk sa si mas bujqësirës që keni bo nuk sa si mas zanotit që keni bo po sa bima kundum ta melun si mas punës që keni bo pra taj shal asht pun e në ratë fjallën punëhin namazin nëmri një në në hi në fjallës punëhin veprimi i për gjithë shëm që ban i banë ti nëmërdi e kështu me ratë Islami, për ate përthojmë edhe përndër prej përthojmë, mu për ate asha i sistem. A i mu për ate ka dalimin e vetë të malë prej fejve tjera, të sinët në konceptet, registru se të punëve të robit që i banë nuk i kanë këtë faqe të vordit të kompjuterit modern, të vindovësit 95 e të vindovësit 2150, nuk do t'i kena skurba 2150 vitit. Këto i ka ordi i Allahut dillezelalu për regjistrimin e punëve, edhe as një faqe tjetër. Të Tjerë nuk dinë. Elementet nuk i poshtëdojnë, nuk i poshtëdojnë për ngritjen e njeriu të punëtor në këtë hall. Sigur çka e bën Islami atë. Sa Rasulullah alayhi salatu wassalam, men bata kalen min amali yede faqad bata maghfuran lahu. Fa kand ekazan jumi obuj. O ob fshator O punëtor, o zanat li, sa Rasulullah alesratu selam, kënde ka zonë gjumin mramje, i lodhen prej durve të punës vetë, sa betë ka, e magëforën lehu, sa e ka zonë gjumin i falën prej Allahu gjëlle gjëlelu. Kënde ka zonë gjumin mramje prej punë vetë vetë, që i ka punu për familje, edhe për vetë, Tha ka zonë gjumëja të e i falun prej Allahu gjëlle gjëlelu huë gjëlle shalu. Ez gjonë atë e agimi nësër në mëngjes, a i filon me te ditën e re, a i filon faqën e re të jetëzmet, i falun, i filon i barë, a i nuk ka në mëngjes gjënohe, këto nuk i afron asë njim, asë një fe, asë një din qëtër, mu për atë e, Në, pun, na, ral, në në fjalën punë na kemi shpjeguar me radh çka nuk kuptojmë, ku nuk kuptojmë shumë më shumë se çka nuk kuptojnë çerrët. Tash, bujqësia është një punë, zejtaria është një punë, zanatli është një punë, politika është një punë, arfimia është një punë. Pra të gjithë njerëzit në ekranin e kursis së xhamisë duhet ta gjojin vetëm. Në ekranin e kursis së xhamisë duhet të, duhet ta gjojin vetëm. A i bujku, i cili mundohet bujësin e ti me zhmilunën hien e shelneme, me disa hatë pun, në bëngjesë punë, në përfladje dhe nisa hatë mëramje në punë përfladje, bujështia ati e ka emnin të përreqë, a i shumë pak korë bereqit nësërë. Zanat liu, nëse zanatin e vate shfrizon të super bingo, ati ka me ju, ma i spar ju ka bingu i zu krija, Krija ati është botë topi bingës, prej bingës del bingo, prej asaj del jet e vështir me varfërije dhe branga në këtë botë, gjahën në mnesët me fillim prej ai të në të zvorit. A i politikoni cili me ndonë politikën e ati me, me sërvite dhe me i bo sërvicit politike, në për kafona, është si te feri që i bujkut në rshenë, s'ka së frinë. Ska ati, ka hajër për ati, jo ka hajër. Mos kish pas hajër, na s'kam të fol aftë një fjalë, po ka sherr. Ka populli pagunu jemi në gabineve natrast. O inderuar, i ndëruar i vllau i mi dashur, o ti që duhet vote ati që e bën ballin thes, e bën me ballin thes. Mos luaj me votën e ati. Mos shko me votën e ati në kafe me shërbim çe politik. Mos shko me votën e ati ska Vjen në bënë sesh dhe dhe me abdes Ati votën e ati Ja prish abdesin më një arma si ta mirësh Se edhe vota abdesgjës abdesko Këthav Këthav e mësi suj vetës mo Këthav e mësi suj vetës mo E hoxja suqitbe Hoxja kur gjos ka thon A i sa ka me thon Asja ka nizve lo A i bile shka ashtu thon tash ashtu i bo para pregaditjet për me janis, se dheri ta shkur Gjoas ka thonë, ashtu i bo para pregaditjet për me janis, o ti bujk, o ti bujk, dil prej shelnës, dil prej hijeve shelnës, dil prej hijeve shelnës e hinë narë, se në këtë botë Allahu gjëllë e gjelaluhu prej ujnave të shrejt, I ka bo vetëm dhja tre ujnë atë shëjtë, që ertë janë kejtë, ujnë atë rëndomëtë. E të shëjtë janë tre kejtë. Njën e ashë ma i shëjtë i në numëri një, uj që në këtë botë redhin nga durëve të Muhammed Mustafa në luftën e të bukitë. Uj ma i shëjtë në numëri një, s'ka në bitënë. Në këtë botë që i ka redhin uj ma i dashur, ishte uj që i redhin brejt durëve të Muhammed Mustafa në luftën e pëtë bukitë. Uj në Ashuin qipin hajiu në bunorin e zem-zemit në gjabe Ska mbi temo Ma u zem-zem Lima ashuri beleh Ka zonë në surullar e sratu sëllam Për shka të apish ka zonë për qatë e ki Këtu ka zonë në surullar e sratu sëllam Për shka të apish për qatë e ki Qka do me zonë kjo, qka, kjo për shka të apish për qatë e ki Qka, qka ka në tamrejnë Keshkutin haja gje Edhe su kështu bismillahi rahmanirrahim për pi që këtë ujë se kam një që këtë ujë të banë ilarë. Këtë, kam një që të banë ilarë. Nëse ketë, me bethime ketë, ki ujë ilarë të banë, ta kishë me dhije se ki të banë ilarë. Këtë, ma u zemë zemë, li ma shuri bële, ujë i zemë zemë i të pijët për atë e që ti e banë një jetë. Në regu, bolë mirë. Ujë i parë, Ishte ujë qi doli prej durmet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam Ujë i ditë ishte ujë i zemzemit Kush matas ujë i tret prej ujnave Më të shajt qi redhe në këtë bod në numrin 3 Në numrin 3 A jujë qi redhe ka emnin djerës A jujë qi del prej balit Këta Allahu Gjelle Gjelaluhu E pagun ma shumë se ujnë e zemzemit qi këpi Allahu e ka pagu i shtrajt ujit, që i redhe nga gjishtat e Muhammed Mustafa s.a.w. të buk. E ka pagu i sa ata e pitën shokët që i shkun 850 km në komë në gushtin e Saudis, në gushtin e tokave të shajta në temperaturën në bëgjash dhejt. A ta pitën për i këti ujit, a ju ju pagu i shumë. Më njëherë ma këti, etagon Allahu shumui numër 3 i cili del prej ballit të puntorit. Pra i të cilit u njëne prej, prej neve afron kafshatën e bukës edhe ka një qëllim. Sa rasulullah sallallahu alaihi wasalam në hadithin e tij, "Sa in kana kharaja li in kana kharaja li ahli abowain sheykhayn, fanasadd al-frijshiye me punum me dorën tonë të gjatë." për me imbrojt nënën edhe babën për zgëprej zgatjës dorës për jashta e ke nila sa vajnë këna kharëgja linë të kësihia u thuhu e nëse ka dalë sa me punuki për me imbrojt vajtë vetën edhe ndarin e vetë dëbije se dhe në të nënës nëtë motërës mësë me zgatë atë dorën sa fëhu e fisë të bilin la sa vajnë këna kharëgja rian nës Tha si dalë e Kipre i shpije me punu, qërtë me pasë e ka na punë gjenë ka punëtur, sa fëhuve fi se bil i shëjtan, sa i ka dalë me punu për shëjtanin. Inderuar i besimtar, o muslimën, në jemi me një fej islame, si la fej ka vetëm një kusur, e kemi sanë këtë kusur, ka vetëm një munges islami, ajo mungesë që ka islamin e mënë vete, a i kusur jemi na. Ne jemi generata, brezi i jonë jemi kusur islamit, brezi i jonë ashë njira, me do për që i kara kësa i fetë mëghe. Njerëzit që nuk ju përnohët, a mirë ju hatë. Nuk ju përnohët fare, a shumë ju shëtitët. Nuk ju përnohët fare, po kanë dëshirë me vesh robet mira, tra kusurët të mëdhaj, njoni prejktive trave është hëllash, njoni prejktive trave rënën një popull dherin pikën e fundim, me pasë qefë me vesh mirë, edhe mos me i hinë kokë se duhet me punu, me pasë qefë me hangër mirë, e ma marie, e ma dhe se i papuni me livë me hangër mirë, s'kanë këtë du një, me hangër me, me, me, me hesë e me shëthitë, E i papuni, ashë marri në vete Ashë marri kalibrit të veçënd Me pasë qefë me shëtit E mësë me pasë qefë me e bë bon punën e vetë Eventualisht Dëni menelisht prej njerëzve thot Qitë të fjalë qipë i thot hoxja i kemi ni I thot menja dë njërit prej njerëzve Këto vedi vetë mi hoxh Ki njëti i ka përstrit shumëher Dë njërit thot shka ka nevoj Me një temë me uselë shumëher I ndëruar i gjematë Natë falë minë na amazin dite, pesë herë, 7-ë më treqatë janë farë në dite, tutë 7-ë më treqatë e kënoj me lhamin, prej punë vetë mira nuk bezis me asë në herë, prej fjallës për sëriqë se nuk bezis me asë në herë, ajo ashtë shume mirë në thashtë, bere që të lië dhe banë herë, ajo vetëm kur ashtë monotone ashe keqë, fjallë a për sëriqë e kur në imë tekë sezonit, pesë herë në dite thyrë, po pesë herë në dite ashe si ishejt Ajo pagu, sajo an shajë. Për fjalën e gjerë, duhet të angazhohu të gjithë. Roja në fushën e vet. Roja në fushën e vet. Bujkuna në fult në anë, në bujko në nënë në vet. Çobanin në, e vetë. në tuf, tufën e vet. Zejtarin në zejtarin e ti, dhehtarin në dhehtarin e ti. Politikanin në politikën e ti, administratorin në administratën e ti nie ku në ambullonën e tij e gjithçka së bashku e kaim në disiplinë edhe e kaim në durbin prodhues i rrimës së zhvillimit e nëse a ti durbinit i cili prodhon rrimë më ju bën dritë jia nisin me ju si fletar ai provimi i rrimës a ti vatët e ati kilovatët e ati janë votë rëndondt Ato janë botë të flaguar, a i durbin nuk nga ka prodhur rim sa duhet, edhe kështu pra, nëse kësa i fatë të më dhe një fletë e durbinit sjeles për prodhimin e dritës, i fatë, i fatë bëjqësia se sojnë bëjqit së pokohë e sapë, i fatë medicina se sojnë ato nuk përnaven kërkush, së pësë muhë të kërkush. Sa tur pa është doktori me thonë së pësë muhë të kërkush. Allahu e ka quatë shkenzë hedije, njërzve me avëruj shëmdetin edhe me avësi kur ta hum Unë nuk pëthëm atësojnë, po pëthëm me thonë. Sa i poshtër, e sa i ligash, zënat liju me mbyllë dyqonin e vetë. A i ngrati, sëtë mbëndonë se gjësi ka arë kur kush në dyqenë, e e ka mbyllë dyqonin sëtë. Allahu gjëllë në gjëleluhu sëtë e ka pas vendosë me i qumë në shtëri unë ati. A e mbillë duqonin e vetë, i mrena me fletë tri orë, mrenda tri orë me tre vetë, kanë rrendu që janë duqonin mshelë, karë rësë këtë dhejra dhe i ka thonë lëmë të mirë. Qetëre a qësati dhejtë, dhe rësullë lajë ka thonë në hadisin e ti, se islami i ka zbjegu kejtë porët, ki fe kjo fe a shumë e që diqme, ka thonë buri, ke li omë me ti i fi bukuri ha, bere qëti omë me ti temi ka zbritë me njëzë herëtë Zatë Allahu umetit tem bereqetin një kada ative që qonë herët, ative që qonë volë, ka thonë nuk kalon për to se si afgadon këti me qerve. Edhe këto fjanin dë gjonë njëri jona ma i pap qonë satin i mletë, qonë satin i mletë se karan të ramletë, mu për ate, kër gjosë ndodhin këtë gjona. Njoni prej gjemë veri e ka vështirë me uqunë mëngjesë me, me uka përpune se Barcelonin e ka pa të risati njëtë notës. Njët e ka pas Singapurin të lujt me Korejen, Singapurin dhe Koreja me i vetë ku janë në gjografi 95% nuk i din ku janë, me i vetë 95% ku a e sëla Koreje, a e veri të më e zingin e dhe e jugut, asë njonën se di ku janë të di, atë kujtonë se janë kore pete ato, ato janë dishtete, Koreja emnine ka nuk janë kore pite, mirë për gjallineri tonë të kanë zaglavit, terin piken e fundit, Juventus i Pisati 9 ter 19, Pi 9 ter 11 Real Madridi, Pi Real Madridi do Agradi dhe Partizani ti Partizonis partizoni, Ustashi, Fil Ustashi çepnik i njoni me çetë deri kur a thu. E ki mirë, ki ka rasa ti një. Ja, sh... Ku e din ki sti se shka natu shpjegon xhami. Ki halat u flet se ka ralli, çpret shkaf dor keta, porcelan ve, për ku e dërgon keta, çollën punta krinçi. E ka pa Barcelonën se Ronaldo i ka van pram di gola. A i ka van di gola, këti ja ka mor disa hatë pre jetës. Pre jetës ja ka mor disa hatë. Njonit i ka mor Ronaldo me disa hatë. Kjetërit ja ka mor Kastandra diqin orë me rarë. Diqin epizoda pre jetës ati i ka mor diqin epizoda, diqin sa hatë jetës. Edhe tani ti banë mabet, unë e pëse spokimi nazu e s'ke asë që ke me pas ma në fund mësë kësaj kejt kush i ka fajrë o gjopë o muslimant ka të shkojsh bëjshin kënë papun e di shka prej muslimanve ti je i papuni e kejt qërë të kanë mentalitetin tanë kejt janë ka sandrizu mu për atë kejt janë papun a banë me pyjt di shka a pra në një pyjt a ja, ke përgjit që t'ilot di minuta më në armë u përgjit dërësi në sëndit që përë zhvilloj unë në gjami këtu, unë kam besimin se këtu asë një fjalë, s'ke me heke dhe me buqetër se mundësi s'ke nja. A banë që këtë dersun me dërgu kasetën teme të këti dersi sot në kryë qitetin e Venecuelës edhe talishojnë a gjemë njerëzit e Venecuelës me ndëgju dersin tërnë e me bloku kejtë Venecuelën, kjo a ndodha thu? Andojnë kjo, unë për tregoj. A gjë me boj njerëzi që unë heqin shtëpin informative të Venecuelës me fut kasetën tonë, sot a gjë, me gjithë se kja është derë si shajtë, bojnë protesta, bojnë demonstrata, thënë kakadalë kichina, se kemi pa kur asë në duzëve primi këti, asë fjallë akëti, asë faja këti, bojnë protesta. A hapazori, a gjë? Jo, të ti kejtë po i hapazori. Të ti kush po ka bërcanë për, për jahap azari? Shka u bo? Romët e Venecuelës. Romët e Venecuelës e kanë vloku, e kanë gjipsu kokën edhe trunin e milionave muslimanve. Musliman të ishin konë, ka shkoj ishtë papun bella, shka me bo? Ishin konë, apo? A din ti nderuar i gjemati jenë, shka këthonë ti kur këthonë ishin konë? e dipiku e përfshin kjo, fjala ishin kone përfshin, prej të goja jote, e deli të Adem a.s. e dhe gjopër atash, këna Adem u Harratha, sa Rasullallat e s.a.s. Ademi e ka punu bëjtsin, ama e ka punu bëjtsin, se ka këshir televizien. Thajunus, këna idrisu khajata, ka qenë idrisis eh, roba qeps, ka qenë roba qeps, ka jetu për e i dore zlat, ka punur shumë. Tha, wakene nuhun lilful kisanna nuh a lejselam i kanë dërtu anije. E ka pas teknologjin në ndërtimi të anijeve. A din me maru një qaman? O, atë ka zeshka diti. Kuritën e ajvanëve, zdi me ndrejshë. Gjimë se ka thunit i kanë kuritë atë ajvanëve baballar të, të veçka e kanë pas maru. Ska, ska, nuk din dora me punu kërgjoha se thotë kitab pale te ingjinerit do mesku a komo ditë shkallët e duhonit sa arkera prej shkallëve a ditë shkallët e duhonit ja atë ti pra muslimanët e thëjnë o Nuh aleyhissalam i ka ndërtuar një Nuh aleyhissalam i ka ndërtuar një ai muslimani është ai ishte në pranë tort na jemi në fan e Nuh aleyhissalam Allahu al-Kur'an ka thonë na jemi në fan e Nuh fa id antum min asla behm fayuyni prej kryqeve të api, ju prej atikin i dorë, në jimin fanë nuhit. Ibrahim A.S. ishte zhenaqli. Musa A.S. për nga marja Allahu gjëlle zhelelu, ra al ganëm, ashra sinin, në hala ardi medjen, tha në tokat e medjenit, ishte qobani dhenve, zët vitë me radhë. Musa A.S. ishte qobani dhenve, a i rujti dhenët me rukë, zët vitë me radhë. Të dasalartë e tonë, shka ta mërmenja, arrujnë dhenë, ko? Shka ta mërmenja, një babë me ja qitë formullës dhe prejnë qinë dhenëve, janë një adot mi markë në të motë për familjen me i rujtë. A kapët dikë është familje për ato? Jo, nuk kapët kërë këshë familje, e dipëse nuk kapët. Se ha i shka s'ka kosë me hongra gjitë, ka rritë një qikë, me dhalë të mikë të blemë të ujtë ma vitë të bunonit, thotë kuj në me ad jo, së mundu të e pu a, a i gjali jetë pëmërtu se në nëshmojët ma shumë se musa ale i seler ma shumë se pënga mërë i Allahut musa i dhe në emran bo atë me i vogër dhe në depirun s'ka hesap s'ka hesap s'ka hesap s'ka hesap s'ka këzit ati i apin musën e dhip se a japin s'ka këzit nusën se ajo qi ka është s'ka këzitëa E të ditë shkojnë Ramazan të lipi për u dhe me sa këzë e vhojnë televizorja bojnë një pyqje sa këzë dhe e prish Ramazanit. Kështu pra, kja është mentaliteti i popullit i cili thotë muslimant ishin kondë papunë. Jo, jo, muslimant ishin kondë papunë, për për nga meri Allahut i ru në vendë me pare. E a i pse i rudë dhendë me pare Pëse a i dënë parët për shoqën e musha ale i selamit Me fitu me dhurë të veta Me fitu me dhurë Ama i rudë dhendë mirë Nuk janë ati gjetërit bërëgjetin me dhendë Nuk i ka mentalitetin se delja Delja atë mashtrona jo Kësi mentaliteti ka të muslimanet e mykët Si që shkojsh bevla me dhendë Pa të mashtronu se le Që i bërë pa të mashtronu se le shka të bana jo Të a i të folë me ata Ajo ashtë në në urdën e shkopit tana. Qishtë ma shkatë sot ajo? Ti i thupra mëri djelja. Mësë hen a gjitha i grënjuhi. Ajo pësot e qep, anë e pak ka një ka qore se së muhi veç pak për e shirit të në të mashtron e hi. Shka ka, kuk, qishu bo, qishu bo. Njërin për mashtre i këtë djelja. Shtin këtë kohë në do në do për i mashtron në magarit. Për i mashtron në magarit. Le që pi mashtërën magari, po t'i pi thu, që që ki magara një t'i, dhët, pasha zotin, sa i jemi? Kur t'ja hishë me kati, dhët, ka i jemi? Magari, ka i jemi, qëka u po? Qëka u po, qëka jo hëllavë mëra, o t'i, qëka jo hëllavë mëra, hëtë shko, e, hey, hëtë shko se gruni i ati zët njët, apo sek njët njët, elbi zët njët, anshtu qitë kalit, Ti a ka që kallin a i magariot a ti Për si vetë e ke bitis Do me fanë ti ke dalë Një njeri pëj muslimanve ja ke sharu kryen E ke sharu pinë qasë një vlatonin E ke shifë nëra andër oj O vlavi jam i dashë Më shifë andër se vorja ngat Digjenoze që tash mas na mas i gjumosh Për du t'i qojmë të vorrat Mesër eventualisht tri qoj Masnesër katër Ti qëtër masnesër unë e mas, mas ti e më njarë Të vorrat duhet me shku Duhet me hinë vërë, e ati pite qaklazi njësët, gjo pite kalli, pite qaklazi njësët, pite matë voglë atë filonë, trazovë, trazovë sujë mo, o, une, e jo delja mo së në mashtronë, ja mo magari, s'ka me mashtru mo, ma, sa këzë mo s'ka, s'ka mo film të hujë, s'ka mo mentalitet të hujë, vetëm me tonin do të shqemi, suj trazovë mo, suj o, une, Qështë të dhuj? O, une, e shka mu bajë plone? Po pas ka shku posht të dhuj? Po pas ka shku posht, une ka shakon këti humbërën? I rullë vendë Musa, alesëllam, po i rullë mirë. E mësusi? E mësusi njërë dhjësë, Muhammed Mustafa, sëllamë alesëllam? A i të gjithë e nga mërë vëtë Allahu që me të mërë fungjë dë gjënë? aj dili maj malë yes, që jesë olin këtë bodë zoti me bodritën matëmallë, sa, saj, kërë e pyten, qka ke punu në rini? saj, kërë e pyten, qka ke punu në rini? saj, kërë e alë gëna ma ala kararitin li ahli meka, saj, javë kam rrujtë zhenve, javë kam rrujtë saj, kur jam kërë një vogël zhenve me qelive me qera. Javë rrujtë në zëzhenë zh verës, në fund verës, ma i pëshin i dele. Sa unë, kur jam kërë një vogëlë, këtë pun Kërë jam kohë një ri. Inderuari. Prej dhanëve, interesant, prej dhanëve, nësit dratul më mta në qilë. Po atë shku për pjetë, prej qilës parë, e qilë pas qilë i për pjetë, asë një nuk i sa kushan shbraj që i pëj hapët dhera qilës. Gjibrili u dashke si pas mentalitetit disat më përgjish, a i që bani për vendë. Tha, kush anë shki që i hapën dyrë të qive, i thani dërguari i fundit, thani me lajket edhe për nga marët qita koj, hap një aderen ati, sa, i thai më rriton këta, hap një adyrë të qilës, a i më rriton, a i duhet qko në manal, a i qiruit i dhenë të me kës, edhe të me gjelive jo musliman, për atë e thai, a i që ndërtoj një vjersht të bukur një djetar në Bagdad, thai në përnatën e mirajit, sa kam unë si mirë me ungrit për pjetë sa si ala s-samai ummijun jukallim u rabdahu Gjibrilu naim wal habibu mukarrabu sa në qilin më të lart aji analfabeti bisedon të më allahun gjellë gjelalu Gjibrilin rike larg Gjibrilin e kishin nal të një kufin që aji preja të kufin i mandes kish dhe përtu as njëherë sa aiçis din te më shrujtë dhe më nxituraj më ka bisedonte me Allahun xhallal xjalaluhu drejt për drejti. Mësuzi yonr. Aiçi na mësoi never. Ne ulargun nga rebelizmi deri në deri në pikën e fundit. Aiçi na mësoi never. Në pazarin e Medinas një ditë kis dal një njerëj prej muslimanëve në kohën e Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe i shul deri në namazin e drekës. Rasulullah i nuk i foli asni pjala ti Namazin e drejkës ju afru Sa ti qka po banë këtu Sa Rasulullah alesu sëram Qka po banë ti këtu Sa unë sa porrija Rasulullah Sa e pëse përrim ti Sa aj unë porri se s'kam shkam, shkam e hungrë Edhe s'kam shkam, shkam e punu I sa Rasulullah alesu sëram Atë gjibën që e ke vesht A majat Sa qka po i banija Rasulullah Sa hama me le E he ki gjibën e vetë Ja dha Rasullullahi të rësëllë të sëllëm, edha e qiti në kra, mësusi i njerëzijës e qiti gjibën e njonit prej gjematit vend në kra, edhe njësi me zanët lartë, me dine me mikatë. Ko shpo e blenë gjibën e filonit, njonit dha unë ja Rasullullahi të sëllëm, sa, sa 20 dërhem, sa 20 dërhem, sa 20 dërhem, 4 dhe unë ja 40, njonit dha unë ja 60, 140 dërhem i dha i fundit e blenë gjibën e njonit sa Rasullullahi të sëllëm, ata s'ka punë. U këthi i tha atia paska pun. Tha ka pun me një 143 dërhem nishë një këto ke blenur nëtash. Ka pun në këtë dunjohë, ka. Ka pun në këtë dunjohë. E shka s'ka pra në këtë dunjohë. Pun paska, shka s'ka. Këto s'ka. Në këtë dunjohë, kjo është bë pak. Kjo karan në krizë. Jo ka në ngrisë, se pun ka, pun ka shumë. E gjithë ajo njerëzi që ishte në pazarin e medinës a ditë, ja hapi Muhammed Mustafa, sallalale o sëllëm, një dritarë të re të punës se me dëvërtet pas ka punë këtë du njo shumë. Ajo në fillim, ajo gjibja ishte një zetë dërhëm. Një qime katër dhe e të shqipë. Fa gjibja i kishë pasaj njeri në shpinën e vetë. A i mu i keme ato pare prat, me dal një qasi me ble, me qpimin e pare, me e vesh, ama sa pare në gjepë për familin, plët pare në gjepë për familin, le viz, le viz, le viz. Unë për isho popullin ton, për hapin disa firma tashko në fundit për vitin 90, për dal pak për vajzit se kur t'i këtu pare unë e thoi në gjemati jonë hoxat dullë parë. po shesin bloka, po shesin zalë, po shesin hekra, po shesin shka mos. Gjash muj, truqë, tu dit ka diqin marrë kër i kanë fitu, e kanë marrë aksiorin e ditë, dhe po dami, vala e ti në veti, unë në veti se u bon që rakë dhe ka diqin marrë kër banën. Ojë ndëruar, a shiqove ti para të gjitha mujive euro këfizin, që u majhë jash në Evropë një, një këfiz shumë i madhë, Pytja me emrame për në 175.000 mark, me i fitu edhe në 175.000 me avu ative ose me i hubkejt, pytja qka kemë, dë gjone? E për cilë? Ske pa zvartë. Unë e dhjetë se ske pa zvartë. E dhjetë se ske pa zvartë. Se ti i kontu shiqun më të vë, qka po banë parlamenëti. Kusë ka për i thotë shtia edhe qka për i thotë ati, edhe të më për të më për të më për të më për të më për të më për t ma shumë ortak a i djeti, a i kandidati një firm a gjënë Amerikë që i kishtë dimnë dhëtë mi ortet shë tha, jo tha jo tha, sanki tha il këri i Turkiës 36.000 ortak një organizatë 36.000 ortak e mojnë asë njëni s'ka problem s'ka problem iq a iq s'pojërnomi këtu pe e bojmë të qel së kur mu më leghë në rrasin ku manohë 36.000 vetë me e bo një organizatë sa shkullë në organizat pune sa zga ta jo unë e mëni herë jahe ki guri në temelit të qërë midët që shë bëhatë hajë pune Paskar, pa ska, pa kompani ska pa pune ska, pa organizim ska pa sabr ska, pa ortaq ska pa ndihëm djani qëtri ska sa annasu min beduën wa hadërëtim ba'dohum li ba'din wa illem jashëruo bihi khadëmun jepohet kathonë Njerëzi që jetojnë rafsh edhe ato që jetojnë breg Po i shërbej njën i qetrit thaj Po i shërbej njën i qetrit pa e hetu se po i shërbej Po kur po takonë për një maslahat Për një interes ma të gjallë Spo din me vazhdu Po da në shpet Spo din me vazhdu Po da në shpet Ka pun Ka pun i nderuar i gjemot Ka pun shumë Po s'ka dor Ash fa dora Ash paralizu të mënduarit se porrin ment me udo jo çish me u bashku ment porrin çish me udo më shumë e jo çish me u bashku lian ya'khudh ahadakum ahblahu fayatya bihazmat khatabin fayabi'aha khayrun lahu min an yas'alana a'tuuhu aw man'uhu ka thar rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hadith leti tanjoni pre juve me imort li karte vet hadith si vem sistemine njerzis mbot me i mor njëri për juve litarë të vetë e me dal në malë me mësh një shpinë ndru me dal në pazar me shita te ashtë për atë shumë mendershme se me zgad dorën dikuj me zgad dorën dikuj tha, atu tha i japin e u mëna u tha ose jo tha kështurë sëullah e shëtë do sëram i japin, ose jo do me thonë, do i japin e do që ka i bëjt tha do si japin Këtë hadis komentua në le motë e mdoj. Njoni për i djetarve, ka shkua që largë, në svegimin edhe komentin e këti hadisi sa që sa. Sa këtë hadis kër e foli Mohamed Mustafa sallallahu alai sallam, i pati shqijetat, e mendimit të larë për mbroj që në umetit, dheri në intensën e fundit që njeri njoni për i neve, nuk ka shgati me po. E shka thaj? Sa, o ju musliman, mos lejoni që t'lifni. Sa mos lejoni me zgad dorën, Tha e nëse, e pas ka shkrua Allahu që ju me zgabë dorën saj, djetari në spjegimin e këti hadisi, bane këta e mëshkujtë. Këta e bane mëshkujtë. Do me thonë, vurët. Nëse, thase vurëve ju pas ka hije. Mos lejoni që i gratën ju vë dalin me lipë. Ka thonë, i pytë nga studentat, nga talebot, nga zonësit e veç që i kishë. Pse këtë që ka që faus ke himë këta? A i tha, nëse burri lip në dhe, ja i japin, ja si japin, si pas hadisit. Sa nëse një një prej grave që juve lip, sa ja i japin, ja i lipin. Kështu tha i djetarë. Sa ja i japin, nuk sa ja si japin, sa ja i japin, ja i lipin. Njën e prej të dive. O, jo muslimanë dhe mos lejoni që asë burët me lip se kadal kadal bënd të ajo qetra kadal kadal bënd të ajo qetra e për mos me ardë puna me zgad dorën ato jadhan besën Muhammed Mustafa si muslimu kur falë kur kuj atë herë kush e mbulon këta këta nuk e mbulon asë gjërë qëtër alternativa me bukur preventiva me bukur e kësa e është ajo që ne po arvatëmi për ta ajo që e ka emlin pun sa elem tëra ilë të tajri të gduë khamasën o të rruhë bitana në thellu këni marë tha Allahu shambull prej kurani kerimit rësullu Allah në al all hadith në thellu këni marë shambull tha prej djetarve tha mirë një shambull prej shpezve sa i përkat fjallës pun mirë një shambull prej shpezve tha të gduë khamasën qohë prej qerë dhe zvetë herët më njësë unët Tha o të, tërgji obitana Këthehen në mramjet ngopur Shpeset Qo në herët mëngjes Dalin tunë plejqerëve Këjt këthehen mëngjes tunët E të, të ngopur Emir tha Qka kanë këtë hadith në mes Shkonë zogun mëngjes i uritur E këthehet i ngopur Qka u bo? Qka, qka ndodhi? Kur gjos ka ndodhi që të sen Me lehacin e krave Edhe mundin ati Tunga masmizëve nër njët Ngopur Do me thonë me puna rinat e me punë pa nuk vinë mi zatë në qerë dhe mi hangë nëj dhutë me nga ajë mejzan Allahu gjelle qenalu hu gjelle qenu edhe <coughs> li vidni këtë e para pak ta di a rasul Allah shoko që jeton i rastin me një rast të pëtën ta di a rasul Allah ejju lkesbi atjab se li fitemi i durve tona të lëfitim me të cilën organizojmë jetën tonë edhe jetojmë me tash më i dashur te Allahu xhallalu. Fa at-tayyibu al-kasbi ma kana min amali yadik. Fa punë më dashur te Allahu, rrizq furnizim më i bukur, as ajo çti ke kor rezultatin e asaj me dorën tënde. Ajo është më dashur. Dhe puna më e dashur te Allahu, rrizq furnizim më i bukur, as ajo çti ke kor suksesin e asaj me dorën tënde. Allahu gjelle gjelalu në kurani kërim Në ajetin që i tregu më herët pak Tha o tilke lë gjennet ullëti u ristu muha Për më akuntum të amelun dhe të fat E ka bo që në në përmet vëprimit Rahmetit ati Me të cilë rahmet Kryoj një gjojnë cila ka im një pun Ta fitojmë gjennetin në më atë Mu për atënë kurani kërim e përmbil i ajetin me fjallën pun Sa ju hinin gjennet me pun Në dhe vëprimin tua i qekin i bo Se në e peshojmë atën Në Kuran i Kerim ka thonë, inë nëllëdhine amenu wa amenu salihat, muslimani janë ata që i bojnë besime dhe kanë punë të mira. Me kështë që i punët që i janë të mira. Në ajetin suratul buruj, në suratul këhat, inë nëllëdhine amenu wa amenu salihat, i kanët lehum gjennetul firdevu si nuzula. Ata që i kanë një imanë dhe pulojnë, për të mira hinë në gjennetin e vetë, edhe moz dalin për jasaj, për jasaj, për jasaj, për jasaj Tila puna është me mirë në këtë botë, është ajo që ti ke putë dorën tonën të. Ka thonë me një hadisë, me të cilin hadisë sot dërësën e sotin në hemen-hemen, për e përmbyllin për shkak të zonit të hëtë kohës. Nderuari gjëmatë, ka thonë Rasullullah, ala sëtë u salam, men bëte, ala sirëbihi, aj që i flenë në shtëpin e vetë, aj që i aksin mrami në shtratin e vetë, prej punës edhe lëvësirave që i ka kalun bitatë ditën. Muafat i beden i gji. Edhe sot, elhamdulillah, që i deshti zoti, e unë edhe shëndetin ta kemë. Pra, është element shumë më rëndësi për të vepru ti mirë me qeni shëndet shumë. është element shumë më rëndësi në këtë botë, dhe të kujka ka zonë gjumi në shtratën e vetë në mbramje. Edhe ka elementin e posetimi shëndetit me vetë i bukurë. Tha, aminen fi darihi min khawfi e ai mbrojtë nuk ka frik jasht nga fshiu apo armiku i tij jeton i mbrojtur do të thon ka fitu lirë ka investuojt që jeton i lirë se s'ka liri edhe s'ka mbrojtje pa investim për të allahul kurani kerimi ka thënë në surat quraish dhe elemente krijesore me të cilat gjetvot jeton apo fillohet me jeta baza më të trasha ka thon e lëdhi amenehu min khaufin më amenehu min gjoj a i qili e ka boj që ti më tjeshi ulët edhe më tjeshi mbrojtun falja abudu rabbe hadhe lbejt e lëdhi e t'amohu min gjoj në t'i bojnë Allah o t'i badet i qili boni furnizim edhe sila ulët edhe qi ato, thon, i qili boni që ato qenë të mbrojtun kush bjen në shtratin e vet i shëndosh edhe i mbrojtun muhafa fi bedeni indahu kutu jomihi edhe a i ka ka fshatën e fornizimit të 24 orëshit nga dveti e thonë meriton që ti ngrenë dur për petë, thot ozot unë jam me një mënirë, me një gjendje, deri diku mirë kjo është ka është, kjo është dritarja vogël dritarja e sila mendo duhet të hapat nga dora edhe të rritët të zgjarot kjo është dritarja dere hyrjes në shtëpi ku hinet edhe dilet e ta është pra Ajë që i ka të shtëpije dhe ka të derë hirje, mërenda shtëpijes ka drejta shumë pasunime pasë. Atë pasunim që i ka drejta si pas islamit mërenda derës hirjes me fut, jasht të derës dhut me fitu. Ajo fitohet jasht të derës, në të derën jasht dhut me dalë me njës herët, dhut me fut dhorene, dhut me fut dhorene, dhut me fut dhorene, dhjaft ati, në mënirë të organizuar, si ta lip e sot bujësia, ata bujësis dhut me afru, nëse lip ata zejtaria, ze Nëse lipa ta luft, ta luftës duhet me i lishu Nëse lipa ta politika o nësë politike duhet me i lishu Qëllën ta lipe jazë i mullinit sëp Ata i vijet duhet me i shluhet me të e për Musi në bujësi Ara kuj ka me të mavojnë Ara sa ti duhet me i lishu hui. E në fjallën luftë kër e të e ka une Islam i fjallës luftë I thot edhe për pekjes bubresit për kokrën e vetë Edhe përpjekjeve të bujkut për kokrën e vet, përpjekje të doktorit për medicinën e vet, përpjekje të Hoxhës për ulëndimet e veta, çdo gjò përpjekje në kët botë ka një lut, e ajo doniherë shëftot, doniherë shë voft, doniherë shë nzat, e doniherë shë lakt, doniherë shë termë, doniherë kaim në fjalë, doniherë kaim në lap, doniherë kaim në të menduarit, doniherë kaim në të folurit, doniherë kaim në të punuarit, doniherë kaim në të heshturit. E dhe një harë kajem një të sakrifikuarit, dhe një harë kajem një kurban, dhe një harë kajem një bajram, dhe një harë kajem një shëhit, dhe një harë kajem një dëshmor, dhe një harë kajem një jet, e ma në fundë dhe kajem një liri, e pastaj e kajem një mbrojtje, e tani ma në fundë dhe kajem një gëzim. Gëzim mrem dhe aso azeve të gëzimit, gëzim i merituar, gëzim të sërin Allahu qëllë e gjilalu e ka konsideru shëjtri. E ka kënës edru shajtri, gjë e fituar, e dë njëherë maskejt këtive e ka emnin ondërqut. Maskejt këtive gjënave e ka emnin ondërqut. E kur e ka emnin ondërqut, që atëherë ti kur e dëshiron ata, e nuk investon për ta asë gjë, një poet arab musliman sa, Tërgjën në gjëte vë lëntës lukëtarikaha, in në sëfina të lëntë gjëri alë ljëbësi. Sa ti po don po më kështu. Ti po don më kështu thapo, nuk do investon para shpëtim, thaa aniyet nuk udhtojn thapat. Kështu thaqi po e thaa, aniyet nuk udhtojn nëpër dall, thaa ato për mëlutu dut më çen uj. Dut më çen deti. Atë, me kush për me, për me dëshirti, me atë det dut më e bëj dikush për më për më udhthu ajo anie e cila kër dëshirti, na ata anien Bregdet më dal. Nëse më ndon më dal Bregdet me anije prej Pasifikut të sotëm. Edhe ti nuk din faktikisht me udhheqjate. Nuk din ti me frijë atë. Kolopa të ardhaj për ngritjen e ative me shtrip nuk i përfidon. Un edhe tis bashku e di se ajo anije ku shkon. Ajo anije argën bregdetat nuk gjen. Ajo sillet vargall, ajo në fund vul fundoset. Ajo fundoset me gjith me gjith ato që janë në të. Ha në hadithin e fundit, të densit sodit, Rasullullah sallallahu alajhi wasallam tha, një element i fundosës anijës asha jo nëse ju o gjemati musliman i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam saj nëse do një medit se jo nuk, nuk ashtë vetëm kje element i fundosës anijës një popullit po ka një element maj rëzikëshëm se ki edhe maj padukëshëm se ki e aja është ta në shëmbullin e vetë për nga maror të Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam sa që ka thuni ju di grupe ka në hit me një anijën dikat një anijën grupe është në alë në alë në anij e grupi i tjetër poshtë. Sa ata çato që janë poshtë e çojnë njëri me njëron ative nalt, na për me pi uj po dojmë me shpërtheja nën poshtë se e kemi gat ujin. Po dojmë me nxerr pi poshtë. Me i bën një vrimë, tha edhe me pise nga te kemi. Çka të mulom pi me pinalt me prum? Çka thon i tha Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, çitoçi janë nalt. Nëse heshti, çka ndon? A ban me heshto. Për më sipër di aty veçan po, çka dojnë bojnë katën e vet. Jo, që të shka janë posht, nuk guzojnë me bërë që ka të dojnë katën e vatë E këto shka janë nëllë duhet patë jetër me zbritë posht Me javhegë dorën ative Me javhegë spatën ative Sguzojnë me preknë murë Sguzojnë me preknë murë për shkak se nuk fundosët vetëm katë i parë Nuk fundosët vetë i parë ka Fundosët katë i parë me gjithë ditin Ku shkë janë ato në katën e ditë? Ato shka mendojnë se na banë me shujtë Inderuar i gjemotë ulemat e bashkësit islame në ruzullin toksorën unë e fjallën bashkësit islame e kam në hartën e madhe, daima sa hartat e voglasdimi i lezuse spodokën, kemi zonë mu plak unë flasë në hartën e madhe ulemat e bashkësit islame janë në katin e e për ta njës ata që po edhe që në njën janë katin e fundit ato s'kanë të drejt me shpërthia njën së arddojnë pre ative që janë nalt ata nalt i tërhekin vërej që qish me ko Keni ku i desë o njerës të cilet e odhesh në anijën e popullit Keni ku i desë ju i mamat kur dilni në gjamija A i keni plëtsu të gjitha kushtët që i kemi spjegu se Keni që i gjemot i lidhët në njerët që i delmi hrap A i banë për gjësien e të gjithve nëse nuk ashtë në regull Nëse një element i mungon Edhe ju që i plini në anijën e ashtë a gjamijës Porësia e fundë dhe kë i desë të sodit Keni ku i desë nëse Nuk dini konopët e anijës me ingre, ju lutë e mi tërheqnu me ko, ju lutë e mi tërheqnu me ko, se një ditë për i ditëve me sigurin atë anijë, do të hipin ata që din me i he konopët, e për mësë mu më bovë unë, të mire mi vash në fjallën e Allahu të gjithë, se mi hrabja i kejve, një abdes, një namaz, një kuran, një namaz, një din, një besim, një dil, një kuran, një zot, një e vërtit, lillahi l-fatiha.